Hallå, du lyssnar på avsnitt 29 av Hampus Näsvold, Podcast med mig Hampus Nesvold. Och innan jag säger något annat så vill jag bara berätta att detta är första söndagen på så länge som jag inte har ångest för en ny vecka. Jag nästan längtar. Och det är jag enbart för att min helg har varit så jävla lång och tråkig. Men då tänker jag också att det är ganska kul när helgen blir just tråkig. För då ser man helt plötsligt det fina i den grå vardagen som jag aldrig annars gör. Det är inte så dumt. Perspektiv. I alla fall. I dagens avsnitt ska ni få lyssna på mitt möte med bloggaren Hanna Persson, a.k.a. Hanna P. Hanna är den 16-åriga Sundsvallstjejen som flyttade till Stockholm och blev den 26-åriga mediamänniskan med programledarjobb på SVT och blogg på Nyhetsguiden. Vi pratar bland annat om politik i familjen, om att växa upp på en går utan djur, om att ibland våga vara skön istället för fin och om den oförutsägbara framtiden. Jag ger även Hanna lite av just vad jag har fått den här helgen, perspektiv. Detta är ett mysigt, långt och ganska avslappnat samtal som vi spelar in en sen måndagskväll hemma hos Hanna för ett par veckor sedan. Ni kommer höra den mysiga atmosfären. Men Nu ska jag inte babbla mer, här är intervjun. Hej, Hanna Pärsson, a.k.a. Hanna P. Hej! Hur mår du? Jag har ont i min visdomstand. <laughs> ja, just det. Fått idag. Ja. ja, alltså jag har ju jag har haft problem med förut. För att det blir som en ficka. Alltså där det fastnar grejer. Som för typ tre år sedan hade jag svinont i den. Alltså i tandköttet runt där är man ont. Och då åkte jag till tandläkaren och bara Jag håller på dörr. Ja det är något fel på det här Det var uppe i Sundsvall, under jul Det var precis den sista dagen jag kunde gå till tandläkaren Innan de stängde för julen Och då så spolade de rent Med så här svinstor Alltså stark stråle Och så kom det upp så här eh, Rivna morötter Som inte fastade ah. <laughs> Så jävla virus den Smakade var och bara. Men nu har jag en liten kräm som jag smörjer med då och då Och så fick jag i av dig så det är ju gott Känns Hur känner du för tandläkaren? Har du tandläkaren eller så här killor dit? Jag har ju lagat ungefär 20 hål <gå> Så att jag Är härdad ah, och, Ja Ja jag tycker att det är ganska trevligt Jag gillar att vara liksom, på sjukhus och sånt där Jag är ju en person ah. som vill att bli, alltså Jag vill att folk ska ta hand om mig ah, Okej okay. Men det känns som att borde vara roligare att typ Ta som hand om typ på ett spa Istället för att åka in på sjukhuset Ligga där på en sån kall brist jo det, det är för sig men jag såg det här på en dokumentär typ uh, outsiders eller något sånt där ja. uh, där de där de folk som blev omhändertagna som alltså, vi har blöja på alltså de är som spädbarn okay. och folk som tar hand om dem de måste blöja de bara typ så här äldre män det var mycket så medaljersmän som åkte dit det var någon kvinna som så här, tog, ja, gjorde det här då. Mm. tog hand om dem bytte blöja på dem behandlade dem precis som barnsär jag satte kollad och jag bara Alltså det är inte helt otänkbart <laughs> ja. ja, häftigt Vi sitter ju hemma hos dig I din fantastiskt mysiga lägenhet Ja, tack Alltså hur, hur mycket är du inför inredning och sånt För det känns som det här är väldigt Eftertänksamt, allting Det detaljer lite överallt eh, Ja, det, jag gillar ju inredning Tror jag Men också lite snål alltså, Som jag har kompisar som köper så en lampa för 13 000 Det skulle jag inte göra Mm jag är mycket så här, så min kille har menat att jag kan köpa Hollyk, allting som kostar under 1000 spänn. Alltså, det tycker inte jag har pengar då. Så fast det blir väldigt mycket pengar efter ett tag. Uh. Men sen är jag snål när det kommer till liksom. Men så att, med sånt där ändras väl ju liksom hagr man får, kanske. Jag vet inte. Men, men jag har ju bott här mycket när jag pluggat, jag har inte haft så mycket pengar. Så då har jag så här, lite små grejer överallt. Och lite, så här, jag vet inte, det är inte någon fansinledning. En stol från Antos varför? Vad är det vi tittar på och sitter ibland? Är det Ikea-möbler eller Design House? Eh, ja, Ikea-byrå. Boliga soffa. Ett bord köpt för sju år sedan. Matta spons. Jag får inte spons också som jag bloggade, så det är ju alltså, Eller fick, ska jag säga. Jag jobbar ju med public service nu, så nu får man inte ta emot <laughs> För de som inte vet, jag tror rätt, rätt många vet vem du är. Men för de som inte vet, hur skulle du beskriva dig? Ehm... Ja, jag är 26 år. Ovanligt att säga det, jag fyllde det för en vecka sedan. Grattis. Mm, tack. tack, tack. <laughs> det slog mig då att mina organ också var 26 år och det tyckte jag var så jävla äckligt. Mm -hmm. Alltså tarmarna och hjärtat och allting och njuren, att det är 26 år gammalt. Det är som när man ser in en lasagnekilen, den blir äcklig efter en vecka. Tänker då liksom? <laughs> ja, okej. Okay. Men du känner ju för åldras i övrigt Känns det jobbigt, men du känns sig ett enthusiastiskt Du sa 26 år annars, kan vi mm. inte säga det Jo, jag vet inte Ja, det är ett, ett år närmare dag Nej, men det, <laughs> <Allt så sig laughs> men det, det är helt okej okay. Men det är, det är lite jobbigt där För att jag är ju liksom ganska eh, Barnslig Skulle man kunna säga Så alltså jag är ju mycket för att göra grammarser Och prata om vice. Liksom. Och det, man vet ju inte hur länge man kan hålla på så Mm -hmm. Och jag jobbar ju med mycket så unga personer jag jobbar på SVT Med ett program som är för unga Och det är gjort gjort i typ ett halvår Ett år snart nu Och, och där umgås jag ju med mycket unga Och då Så blir jag ju liksom Barnslig på något sätt Det känns som att jag inte utvecklas jag... Yes, Vilken psykisk ålder har du Nej, alltså på ett sätt så tror jag också att jag säger Jag tycker att jag sitter på mycket sanningar. Och att jag är, mycket så här, att jag är väldigt insiktsfull och klok och kan jag tänka mig själv. Men sen så inser jag att, för så här, att jag drabbas ju ofta av det här: att Va? Hur kunde jag tänka så där för ett år sedan? Alltså att det gör väl alla, men jag, jag tänker att det måste väl ta slut någon gång. Förstår du, jag tänker att jag, jag tror att jag är klok och insiktsfull. Och Då kanske jag kan tänka att ja, men jag är ju som 50 år i min hjärna liksom. Men sen så slås jag av att varför varje år så hånar jag mig själv hur jag var ett år tidigare. Så jag märker att jag är, ju, är ju inte så mogen som jag tror att det är. När jag var 22 trodde jag att jag visste allt. Men nu ser jag 26 och vet att det visste jag inte då. Så förmodligen vet jag inte allt nu heller. Så att jag skulle säga att ja, jag, är väl, jag tror att jag är väl som en 26-åring. Jag, jag är för det bästa Skönt. Mm. Men som sagt, vem är du? Förutom din ålder. <laughs> <laughs> ja, väldigt långt under. det. Jo, men jag kommer från Sundsvall. Jag är uppvuxen på en bondgård. Eh, utan djur i och för sig. hade vi ju Men eh, sen har jag en blogg. Jag har bloggat i tio år, sedan jag var mm. eh, Sen är jag en podcast. Eh, och liksom är väl så här. en mediatjej, kanske. Ja, du är ju där. Du lever liksom... Uppvuxen i Sundsvall, flyttade till Stockholm Jobbar med media, du lever ju typ Alla ungdomars drömliv. Hur känns det? Har du tänkt på det? Ja, och varför mår var jag så dålig? Nej, så. Eh, ja det kanske jag gör Eller jag är jätte glad alltså, För att jag får göra saker som är roliga Men det är ju inte så att jag Jag är ju inte miljonär Och jag är ju inte alltså, Jag är ju inte så här, och är Superkändis på något sätt Jag är ju inte särskilt igenkänd eller få såhär jag, jag vet inte ens varför har man är i den här podden Nej men är och pengar Någonting du ställer. Nej men jag tänker att det kanske man gör eh, Ifall man ska liksom kolla Mot att bli en medieprofil Då så kanske man, ja, jag vet inte Eller, oh, Nej det är väl Va? Hej då <laughs> Nej jag vet inte din blogg började när du var 16 år och mm. ja, då bodde du i Sundsvall. Mm. Hur har din blogg förändrats på, bo, på en bondgård i Sundsvall och, och jobbar med i Stockholm? Det måste vara kontrast i vad innehållet i bloggen är. Mm. Nej. Alltså, jag, den har ju förändrats på så sätt att jag kanske var mer personlig för. Eh, och Jag hade det väl lite mer som en dagbok. typ så Idag har jag bråkat med mamma och lite sådär. Mm. Men, men i övrigt så tror jag att jag behållt ganska mycket och så. här inte ta mig själv på så stort allvar mm. då hoppas jag att jag fortfarande är liksom för det är, det är väl det som har varit det är ju en slags humorblogg kan man säga eh, där man så här, eller där jag har beskrivit min blogg på ett roligt eller beskrivit mitt, mitt liv på ett roligt sätt i genom bloggen eh, och det tror jag liksom är en tråd som har varit att Det var genomgående sen har det gått så här mycket mer mot Feminism och så här jämställdhetsfrågor jag skriver mycket om. Och nu har jag min blogg på nöjesguiden. Och där måste man väl mer eller mindre vara samhällsengagerad för att kunna blogga. Så att det är väldigt sån approach på den sajten. Eh, och så att, kanske att jag har gått lite mer från det här personliga till att jag är lite mer så här utåtblickande. Istället för inåtblickande hela tiden. Mm. Men jag hoppas också att jag fortfarande är... Personliga. Jag skriver ju fortfarande ibland så ja, ah, nu sitter jag på toa eller nu åter jag en macka. Liksom, mm. Mm. Fast jag tror också att det har blivit så här, med innehållet... Som när jag började blogga, då fanns det två bloggar. Det var Eva eh, von Sydow och Carl Bildt. Som var så här stora. Eh, så jag var ju väldigt tidig med det där med bloggandet och då eh, fanns det inte Instagram och det fanns inte ens Facebook. Jag tror, eller Facebook var, det startades, eller jag, jag tror jag skaffade Facebook 2007. Mm. jag vet inte när det startades, 2004 kanske ja. eller något ja. men att det var ju så här stort runt 2007-2008 typ 2006 kanske också men, men i alla fall så fanns ju liksom inte några så här andra kanaler riktigt, Twitter fanns ju inte heller på samma sätt mm. eller så här. men det som har blivit nu är väl att man från att ha bara liksom haft bloggen och skrivit fem inlägg per dag och liksom eh, ja, man haft all sin kontakt med sina läsare där och så så känner jag att jag är mer Instagram och mer Twitter. Och då blir det ju liksom ett annat slags skrivande. Eller på Instagram är det ju knappt något skrivande. Så att, jag inte, det är... Men det känns som att jag fortfarande bryr mig om ungefär samma saker som jag gjorde när jag började. Liksom, det är väl någon slags grund i att man ska vara sig själv. Liksom, mm. Väldigt enkelt sagt. Mm. Vad det nu betyder. Men att i alla fall kanske... Mm, var liksom... Eh, att det är det, det liksom. Jag vet inte, det, man lever ju i en värld där det kan vara liksom. Det, det, det, det är så svårt att inte vara klysig när man pratar om sådär. Men jag tror att det som jag har tänkt hela tiden är väl att, att eh, om ingen annan pratar om de här sakerna och vem ska då göra det då? Typ, mm. alltså, och typ. Därför har jag kanske skrivit om så här saker som inte andra bloggare har skrivit om. Typ så här, eh, Nu har jag svampinfektion. Eller <laughs> så nu har jag. Nu, och jag har gett ångest eller Nu sitter jag på toa och framförallt kanske som ung tjej. Typ att skriva om eh, alltså saker som jag pratar. Som jag tror att alla unga tjejer pratar om med sina kompisar. Eller många, liksom, att man är väldigt så här, precis som eh, ja, men vem som helst, att man är flummig och pratar om bajs, eller är liksom typ jag men sjuka huvudet och då tog jag väl men att man kanske i bloggvärlden då hellre att fokusera på yta och så vilket är inte heller fel det får man också göra modebloggar läsa också det är bra men ja gud vilket långt svar förlåt Men det är jättebra men hur hittar du din om du var ju väldigt tidig i så fall om du bara var Karl mm. Bildt och Eva von Sydow som mm. bloggade. Men den bloggarna kom så var det ju bara tjejer och bloggar om som du sa mode smink dagens outfit och allt mm. hur var, var humor ni Nischen liksom klar för dig från början? Eller blev det bara så? Jag tror att det bara blev så. Jag hade en Lunarstorm-dagbok. Nu är du för ung för att Nej, jag vet inte. <laughs> ja. Men jag hade ju det. Och den blev ganska väl läst. Eh, när jag var liksom 15 typ. Alltså att, ja, men då kunde man också se vilka som läste. Eh, alltså vilka användare som var mm. läste sin inlägg. På den här dagboken då, som det hette då. Och då... Såg att så här, shit, här är ju fler än bara mina kompisar Jag har inte så här hundra vänner på Lunarstorm. Det här är för många som läser det här Vilka det här liksom. och, då märkte, och då fick jag även mejl och så Från tjejer som skrev att så här, Vad kul du skriver Och den här dagboken skrev jag bara för mig själv och mina kompisar Och det var ju väldigt så här, Idag var jag på biofilmen en sag för att det handlade om det här Det tycker jag alltså att Jag var väldigt Ja men så som man är så Jag tror att jag har liksom alltid varit ganska bra på jag tror inte jag var roligare än andra. Men jag tror jag var bra på att uttrycka mig skriftligt. Liksom. Och mm. att, att det i på ett humoristiskt sätt. Liksom. Och då så upptäckte jag så här, shit det här gillar folk och det här skrattar folk åt. Och då kom bloggrejen, typ samma veva. Och så tyckte jag att det såg ungefär likadant ut som den här boken Så då flyttade jag överallt dit och började köra där. Och då fortsatte jag bara skriva likadant. så alltså jag skrev och... Jag... jag, jag jag vet inte jag, jag skrev bara som jag kände och så, Det var inte så att jag satt och satt skrev skämt direkt Men jag tror att det kan bli ganska kul Om man inte tar sig själv på så stort allvar Och det var det jag försökte att inte göra liksom, att man... Eller så är det det man gör kanske mm. Tvärtom alltså Att man tar sig själv Att man väljer att så här, visa Alla sina svagheter Och vara väldigt öppen med dem Och då blir det ofta kul liksom. Ifall jag skriver ett inlägg om hur jag liksom snubblade med brickan i matsalen och hur det kändes så kan det ju, det är ju lätt att det blir roligt för att det blir mm. nära och liksom, ja, jag vet inte. och sen så blir det ju så här att man märker vad folk gillar också om jag tog så här en, en bild när jag var sminkad och, och såg lite kul ut på den så var vad fick jag mycket kommentarer och då blir man ju lite sporrad och så här, mm. ja fortsätta ja. Men du är väldigt det, det är inte så himla lätt för eller har inte varit så lätt kanske för kvinnor att ta plats i, i humor och vara roliga på samma sätt som män kanske. Mm. Men du känns ändå som att du har varit väldigt öppen och liksom brutit normer på många sätt men att du varit så där, lägger upp en bild på dig själv och osminkar det kanske många tänker, hur kan du göra det? Mm. Alltså så här, hur har det har det bara varit självklart för dig eller har det varit som som du sa, att du blir blivit för att du får uppmuntra och du säger att mm. andra blir liksom, fan häftigt. Ja, alltså jag tror det att att, och det brukar jag tänka på ibland så här alltså min blogg har ju verkligen, verkligen varit så här en en alltså stöttat mig eller vad man ska säga alltså alla läsare och så att, att det, det har ju fått mig att utvecklas alltså, Och våga vara den jag är för när man märker när man lägger upp en bild eh, som där man liksom inte ser sitt bästa ut på liksom, att, och att man då får så här haha ha, fan vad det är roligt och då är det som att att bli bekräftad på det sättet kan vara lika mycket värt som att någon säger vad du är fin. Och ofta är det ju bara det man får höra typ liksom, eh, om man har tur då. <laughs> alltså, ute i liksom, verkliga världen eller i på Instagram när man lägger upp snygg bilder, liksom Att man får höra då att, att man är fin eh, typ. Och då, om man får höra det tillräckligt många gånger så blir det viktigt. Och det vet jag så här att, att det är perioder i mitt liv när jag liksom Fick höra det mycket Eller när det var viktigt Alltså då blir det ju viktigare och viktigare, viktigare, viktigare att, så att man ska vara snygg hela tiden då. Eh, Men då vet jag att När man å andra sidan Lade upp jättefula bilder Eller bara bildade jag på riktigt så ut som jag ser ut och inte posade mm. Och fick höra att jag var rolig Eller att det var så jävla skön Eller att det var skönt att, att se sådana bilder I kontrast liksom, mot annat Då är det också att Alltså det är samma slags liksom bekräftelse så på ett sätt så är det ju liksom ett bekräftelsesakande båda liksom hållen mm. men eh, jag kan väl tycka att att lägga upp bilder där man inte saker efter den här snygghetsbekräftelsen kanske kan vara bra för att då har jag i alla fall folk något att välja mellan och det är något undantag men egentligen så märker jag på mig själv att det Ja, jag vet inte vart jag vill komma, men, att, men absolut liksom, att, det, att folk har liksom peppat mig till sånt och tyckt att jag var roligt roligt och fått mig att bli mindre utseendefixerad. Och det är ju liksom skönt i en värld där det är så lätt att bli utseendefixerad. Liksom. Skulle du säga att mindre ett mindre bekräftelsebehov av ditt utseende än vad folk generellt sett har? Nej. <laughs> jag tror, ja, alltså på olika sätt tror jag. Jag vet inte vad folk har för bekräftelsebehov riktigt. Men vad värderar du högst? Är det att, gud fin du är? Eller är det, fan vad skön du är? Vilket blir liksom... Nej, det är, alltså om jag, om jag ska på riktigt tänka efter så blir jag ju mycket gladare för att någon säger att jag är skön. För det skulle jag nog inte tycka för kanske tre år sedan. Då skulle du nog tycka att det var viktigt att någon sa att jag är fin. Mm. Men det är kanske fördelen med att vara 26 nu då. Ja. Att man... För det är... Nej, det inte... faktiskt så är det så. Att... Uh... Och det, och det tror jag väl liksom att, att bloggen är till med och så. Men sen kan jag också tycka att det, är såhär, eh, att det kan vara svårt att prata. Jag la upp mycket mer sådana här ful med situationstecken bilder förr. Alltså där jag gjorde grimager och där jag var osminkad och så. Varför jag inte lägger upp det längre kan jag också tycka dels för att jag blir äldre och tycker kanske inte att det är lika kul. Jag vet inte om man förlorar någon slags humorsinne. Men också för att jag kan ju, jag inser ju att ja, det är klart att jag kan göra det. Och att det går hem. Och att jag och min blogg kan bli stor för att jag blandar. Jag har ju all, jag har också alltid lagt upp lite posiga bilder. Liksom varit såhär kläderintresserad och lagt upp lite sådana grejer. Och för att jag tror ju på något sätt att jag är ju lite... Alltså jag, jag, jag, Det kanske går hem för att jag kan också vara fin. Mm. Och det är en jobbig insikt då. Och det vet jag att jag har fått kritik för också. Ja, Vad då ska du göra dig ful? Och, och liksom göra det till humor att du... För du är... Men jag vet inte... Det kanske inte hade gått hem ifall det på riktigt var någon som inte hade så här idealet på sin sida och nu måste jag inte säga att jag menar att jag är skitstängel och sånt men att, att jag liksom har ju aldrig liksom varit avviktig eller det så här jag har min funktionalitet jag sitter inte i rullstol jag är liksom gifsad smal vit kvinna mm. jag förstår att jag tror att det i sig kan såra ha har hjälpt mig att, att få vara så ful då liksom. ah, Jag vet inte. Jag blir lite snurrig av att tänka på det själv. För att jag... du, om du börjar blogga när du var 16 år och nu är jag 26. Det är fan 10 år. Ja. För det första ska du fira det på något sätt. Mm. Han är peace. Ja år. bra. Bra förslag. Ja det är i februari. Jag, för den tror jag 12 februari. Mm. Nästa år då som det blir tio år. Mm. Men hur har du, för att du utvecklas ju som människa oerhört mycket från 16 till 26. Mm. Det är sjukt. Men har du växt med bloggen på något sätt så att den har utvecklat dig? till exempel insikt med feminism att du har inte med och och världen? Ja, absolut. Jättemycket. Jag har ju alltid varit, eller alltid, men min mamma är gamla gammal, gammal radstrumpa liksom och pratade mycket om så här. kvinnor kan, men det är ju också en sån här feminism som skiljer sig mycket från dagens feminism, så intersektionalitet att man såhär att ska kolla på många olika maktperspektiv att det inte bara handlar om kön kanske och att det inte handlar om att kvinnor kan utan det finns också kvinnor som inte kan och det är också bra alltså, att vad är det som har och det som högt och, då, och, så där. och det är så att jag tycker att mammas feminism absolut att den liksom har eh, den väckte ju någonting i mig när jag var ton, tidig tonåring eh, men sen har det ju som genom bloggen att jag skrivit mycket om sånt redan från början och fått, fått mycket så här, både kritik inte, då menar jag inte från antifeminister för det är en kritik jag inte kan ta till mig för att det är så grundläggande fel liksom. men, men från människor med en liksom, annan syn på feminism och så här, som, eh, svarta kvinnor så här, som jag pluggade i genusvetenskap och då läste jag en del om black feminism och det var ju något jag fick upp ögonen för genom att eh, eh, rasifierade personer som läste min blogg uppmärksammade på mig och kom med sitt perspektiv och liksom kritiserade det här med att, uh, att för så mycket av feminismen är, är byggd på så här vita medelklasskvinnors uh, världsyn. Och det tycker jag är helt intressant. Och allt, allt sånt tycker jag är så här att det har blivit det älskar jag med min blogg att det, att det, det är väldigt bra så debattklimat i kommentarerna så. Jag har väldigt så här tänkande läsare uh, som både mejlar och kommenterar och får mig att så här tvinga mig att tänka till. För att annars kan jag ju inte fortsätta skriva för jag vill ju skriva rätt. Eller måste, mm. Jag vill ju skriva saker som, som på riktigt är liksom, mina insikter. Jag kan inte fejka. Liksom, eller jag vill ju inte... Ja, men jag vet inte. Så att då har jag fått tvingas läsa på för att jag vill ju prata om feminism i min blogg. Mm. Och det är så här. Nej, det älskar jag mina läsare för. Och när började det? Om du började vara var 26 så fick du rösta när du var 18. Vad stod du när du röstade första gången? har du kommit till insikt för det här då och fått liksom, de här rättningarna och mm. allt? Eh eller ja. politiskt från där. Ja, då har jag. Men inte så mycket kanske. Jag får inte se vad jag låtsa på som är på public Service, men, men jo. Alltså det har ju alltid varit viktigt mm. Mm. från att jag så att jag vet ju liksom men sen min, min familj är väldigt politiskt intresserad så vi har alltid pratat politik hemma. Min bror är ju folkpartist och min mamma är supervänster och pappa ja, jag vet inte om jag får säga men men att det liksom är är väldigt så här, spridda åsikter hemma. Och alltid var det. Så att jag liksom... Hur går det ihop? Nej, jag så att pappa fick en i huvudet om det är med valet. Vad? Ja, Va? <laughs> mamma. Alltså, han kastade mamma på bordet. Så roligt. Men nu får det, om, ni, om de inser i politik så känns det som att det borde pratas mycket om det. Och det kan ju inte vara så vara någon som sprider åsikter. Eller hur går det ihop på familjemiddagar? Och... Ja, alltså, så, jag vet inte. Jag tror mamma och pappa är väl ganska tysta. Det var väl mer jag och min brorsa minns på på och sist så skrek jag till honom att liberal feminism är inte riktig feminism. <skratt> och hela släkten så här, 25 pers att det Så att äh, ja <skratt> Men det är ingen osäm mellan er på grund den här. Nej, vi alltså, älskar varandra. Ja. Alltså, jag gillar ju jag gillar ju sånt. Jag, alltså, det vore helt sjukt ifall jag bara nej, jag ska inte prata med någon som är folkpartist utan Eh, nu, nu säger jag att jag inte är det heller det vet inte. men att, men att eh, jag tycker att det är väldigt bra att lyssna på varandra och diskutera mm. och fan, sitter jag på någon sanning då? Nej, det tror jag inte att jag gör utan jag tror att man måste alltid vara öppen för andras åsikter och, och annars att man att det blir så jag vet inte, så jävla hårt åsiktsklimat också det tycker jag att det är lite nu också i bloggvärlden också, där jag befinner mig att det är väldigt mycket så här. Skaffa dig en analys, läs en jävla bok Bara, Ja okej, okay, fast det kanske inte alla kan göra Det är också ett slags klassförakt Att tro att alla ska ha färdiga analyser När man är liksom 20-30 år Eller, vad, eller ja, någon gång i livet ens Sen förstår jag också argumenteringen för så här, varför, ska, varför ska jag som kvinna Som redan är liksom förtryckt på olika sätt Behöva upplysa vita män Om hur det ligger till Det borde de kunna göra själva Men å andra sidan så vem annars ska göra det då ska jag okej okay, men då låter jag det vara och så vad händer då då mm. alltså, på något sätt kan jag jag respekterar det att man ska få vara frustrerad och inte orka göra det men jag känner att jag har den orken och jag tycker att det är viktigt att lyssna och ja tycker att att det är liksom att, att man kan inte säga till någon att de ska skaffa sin analys ifall någon för de skriker till mig att jag ska läsa en jävla bok. Det är inte så att jag bara, okej, okay, och tar fram en bok och så läser och Det finns ju andra sätt. Och, ja, Så att jag kan tycka att det är jättekul liksom, att jag har mycket så här, människor med olika åsikter i, i min närhet. Men är det bara folk med bra åsikter och tänkande människor som är liksom bra och inte skriker ur sig? Eller är det, får du något slags näthat? Eller? liksom motstånd. Ja, det ja, ja. gud. Mm. Har varit mantirat jättemycket eller hur har det sett ut? Mm, mm, jag ska vara en kvotering. Det fick jag ganska mycket skit va. Blondinbällas man odd skrev eller skrev ett, jag hade skrivit ett inlägg om eh, alla män är potentiella voltexmän. Det vill säga det var ett citat från Ja, det, det, det, grunden i det påståendet att alla män är potentiella våldtäktsmän handlar ju om att det är inte feminismen som säger det utan det är så samhället man lever i ifall, ifall jag som tjej som är liksom ofta till 90-80% då ett alltså våldtäksoffer jämfört med så det är ofta kvinnor som våldtas så när jag som tjej liksom rör mig ute i den så här offentliga sfären ute på stan och efter krogen och sådär, ifall jag hoppar in i en bil med ett gäng killar då ska ju jag kunna göra det. Eller jag ska kunna gå hem till min ex kvän Och bara vilja sova med honom. Ifall det är sagt så. Eller liksom ifall jag bara vill det. Men problemet är ju att. Eller jag ska kunna, jag ska kunna bli aspackad på krogen. Jag ska kunna gå så här i kort och så vidare. Men problemet är ju att. Samhället säger ju. Hela tiden nej. varför var, så här, Tjejer ska inte dricka för mycket. Passa dig för att gå där när det är mörkt. Eller hoppa inte in i den här bilen. För att. Du, du måste du väl fatta att det sitter tre okända män där Eller vad fick du hem till din expojkvän När ni hade gjort slut liksom? Visste du inte att det kunde Det är liksom den attityden Och då är det här påståendet att alla män är potentiella våldtäktsmän Det är ju någonting som kommer från Från samhället Det är liksom genom att man skuldbelägger tjejer Som inte tänker sig för innan de går hem till sin expojkvän Eller att de går hem när det är mörkt Det är som att säga liksom att Gör, gör inte så för att Eh, samhället består av massa potentiella våldtäktsmän mm. Och det här är som liksom ett resonemang Jag skrev om på min blogg eh, Med den här rubriken Alla män är potentiella våldtäktsmän Och då <går> Så fångade den här eh, Odd heter han va? Eh, Och liksom skrev ett, inlägg, ett hatiskt inlägg om att det var Helt sjukt att jag kunde säga Att alla, att alla män är potentiella våldtäktsmän och i och med det att Han skrev så som inser att jag fick mycket av hans läsare och sådär som bara rasade och det är liksom då, de, då har inte de förstått då har inte de förstått det som jag skrivit och, liksom, och sånt är så otroligt frustrerande För det går ju inte såhär att argumentera emot ja, men det är inte jag som säger att, att det är så här utan jag lyfter problemet det, är liksom, det här är ju sånt här feminismen vill jobba emot liksom. att det är samhället och i rättssalen så säger man liksom att att man ska passa sig för män. Det är ju så jävla en taskig mans syn också. Men det är sånt där kan jag bli galen på. Att man inte... Jag vet inte. Kan... Du, hur bemöter du det när han skriver ett inlägg om det och du får hat? Hur bemöter du honom? Hur hanterar du folk som hatar på dig sen? Hur, vad Då, gör du? Jag, jag går runt här och och skriker och spänner näven och bara... jävlar Sen går jag och med mig datorn och skriver... Hallå, hallå, ja! Så man kan ju tänka så här... <laughs> Så att jag är väldigt, alltså jag är väldigt lätt... I alltså IRL är jag, jag är en person som kan lätt brinna av. Mm. Och kanske är en person som delvis någon gång har skrikit. Skaffar en jävla analys. Mm. Men sen så är jag ju också så att jag inser att... Det, ja, jag måste ju få känna så, för det är ju fan mig rätt att känna så. Men ifall jag vill ha ut någonting under diskussionen, då kan jag ju bemöta det bättre. Då. Så... Då, eller bättre, jag kan bemöta det på ett annat sätt Som kanske får dem att förändra åsikten Och så Sen är det ju inte alltid det går Men hur bemötter du jag... honom på det? Ja jag svarade och skrev hur det var Att det är synd att du inte du, eh, Förstår det här resonemanget Eller att du uppenbarligen inte har förstått det Men så här menar jag na, na, na, na, bla, Och så förklarar jag liksom grundligt Från start liksom. Och han svarade? Nej han svarade inte <laughs> Så att, han? jag tror inte att han är den första som har stått Feministiskt initiativ. Som att han jämförde de med Sverigedemokraterna. Så. Ja. ja, ja. Ibland går det vi. ju... Vissa är ju förlorade. Det var ingen jag Är mm. mm. någonting du inte skriver om överhuvudtaget är väldigt reserverad över? Jag skulle nog inte skriva om inte Anton Sexliv. <laughs> Eller har jag nog gjort något. Men sen alltså, skulle jag nog inte skriva... Jag skulle ändå är ett bra eller dålig om jag ska säga på att skriva om. Jag skriver inte om så här, familjeproblem liksom mm. Jag kan inte skriva om andra som, som inte har valt att ha någon blogg. Du är personlig men inte privat. Ja, som Perilla lilla valgren, skulle jag säga. <laughs> men jag läste ändå på din blogg för ett tag sen. Mm. Så var det så här, jag inte ihåg sagt det, var, men det var så här, bla bla bla. Och sen hamnade jag i ett relationspråk till 04 på månaden. Mm. Det är ändå rätt utgivande. Mm. Eh, ja och det var ju ett, ett rätt kraftigt bråk, vad härligt att blåsa ut ibland Jo, men så, det, ja det, precis men då, jag skriver ju inte så här jag vet att Anton kanske inte tycker att det är jättekul att skriva så, mm. men jag kan tycka att det är viktigt att jag skriver så, för att då sitter någon annan där som också har efter ett bråk och bara, vad skönt, det är kanske inte vårt förhållande det är fel på, det kanske är mänskligt att bråka så här ibland mm. eh, så då får jag väga det lite så här. det, det där är där lite lite gränsen att skriva så känner jag. För det, då får jag väga liksom vad, vad, vad kommer Anton att säga, är det värt att han blir sur ifall folk kan tycka att det är lite härligt och skönt att skriva det här? Ja det kanske är värt. Och så var jag lite mm. sur på honom fortfarande så då kunde det vara... Är det som är tanken att krossa liksom den här personen att allt är inte så jävla bra. Även jag har relationspråk. Mm. Även jag ja. mår skit. Jo, det är väl någon slags grund. Men det tycker jag folk börjar bli bättre och bättre på. Mm. Alltså i, såhär, man brukar såhär, klaga såhär, slentrianmässigt på Facebook tycker jag. Alltså att det, man visar bara upp den fina sidan och så vidare. Men jag tror fan att det där börjar bli ändrat på. Alltså att, kanske just Facebook är ett dåligt alternativ. Men jag, på bloggar och så. Jag tycker att det är många som skriver ändå såhär, att Det blir mer och mer. Och jag får mm. hoppas att jag kanske var en del i det liksom, att få folk att våga. Att man är öppen, liksom. Mm. Men är det något annat du absolut inte ska göra? För att jag har tänkt på att du, är, du har liksom mer bilder från hur du bor. Du har inga... Har du det? Mer i soffan, typ. Ja. Och så är det ju. Um... Det är du liksom ha... Även om det känns som att du är väldigt privat och personlig i bloggen mm. känns det som att det är väldigt mycket man inte vet heller. Ja, jag, Anton finns ju inte på bild, min kille. Men är det, är det hans val eller ditt val? Ja, bådas. Jag vet inte. Att vi man bodde i Sundsvall och när min blogg började bli stor där så, var det så här, kom folk fram till den på krogen och bara Du är en peaceboy kvän. Typ. Han är inte en person som låstå centrum på det sättet. Mm. Eh, nu tror jag liksom inte att jag jämför mig inte med Justin Bieber. För jag förstår ju att, att det skulle inte vara någon gäng efter honom. Men det är ändå lite så jobbet att bara bli igenkänd av någon och så kan man inte riktigt kontrollera det. För han skriver inte min blogg. Eh, så att det var väl så här. Jag kände att jag tyckte också att det var och Det är skönt att så här, ha något som inte någon... Sen är det är väldigt lätt att googla upp honom ändå, men ja. Alltså jag vet inte, jag, jag tror också för typ två år sedan så fick jag lite så här panikkänslor Över att, att jag aldrig varit en person som har så här brytt mig om integritet så mycket Utan jag tänkte att vad fan varför ska man inte kunna få skriva om allt eller så här vem man är och såhär Men så var jag spelade i Uppsala, spelade skivor som jag gör ibland Och så var det så här, Alltså det hände verkligen någonting på det här stället, att det var så här. Jag tror att det var för mycket bara. Att det var så här, och det var typ andra dagar jag spelade på något annat eller innan. Att det, när man spelar där är väldigt mycket folk som kommer fram och vill ta bilder och sånt. Och det är jättekul jätte för att det är så här, verkligen så här supersnälla personer och så. Men jag tror bara att jag så här, drabbades av paniken och av att folk trodde att de kände mig när de inte visste. Liksom. Mm. Eh, och att den känslan liksom, tog över så pass mycket. Och att jag, Liksom tänkte på det väldigt mycket och länge och då gjorde jag väl något val också i bloggen att jag ska kanske inte skriva så mycket så här nu är jag här eller nu gör jag det där utan kanske mer skriva alltså, alltså mer skriva tankar och sånt för på något sätt så kan jag tycka att att det är mer okej okay att folk får lära känna mig liksom i mitt huvud liksom eller att åsikter och tankar och känslor än att folk ska veta vad jag gör. Och så att folk ska se mig på stan. Och så bara, ja ah, men jag läste på hennes blogg att hon skulle vara på stan idag. Jag vet, inte. Det är mm. nog så här, jag vet inte. Det är inte så logiskt men det är så det känns. Ja för det är ju som. Sen, sen var det som jag var på krogen. För typ tal, ett halvår ett sedan. sedan, var en tjej som kom fram och bara. Men du kan du inte berätta lite om hur du. Hur funkar med din mm. mänskap egentligen? Som när jag hade min första gången, du sa visst, ditt ämne så här, jag är jag inte alls prydd, jag kan prata om sånt. Och jag framförallt hade ju skrivit om det jättemycket då, för det var så här, nytt då för mig. Eh, men det är ändå lite så här: då behöver inte komma fram och prata om det här nu. Hon vet inte vilket sällskap jag är. Alltså, det kan ju vara så här: det kan vara på jobbfest, som liksom. kommer någon och säger så. Ja. Så då kan jag bli lite så här: okay, kanske inte ska prata, skriva folk så mycket som jag. Ja, inget. Du har sägits på frågan tusen gånger, vad du själv läser för bloggar. Där mm. tänkte jag fråga lite tvätta om. Vad läser du absolut inte för bloggar? Träningsbloggar. Eller hälsa, fan vad tråkigt. Mat. Snork. <laughs> en träningsbloggar då? Är det för att du får ångest av att du inte själv tränar? Nej, för, för att, att, att jag tycker här? att det är ointressant. Mm. Jag skulle säga rycka att det var mer intressant att jag tränade. Men sen kan jag liksom jag försöker, jag hade en period där jag läste typ hundra bloggar per dag så alltså jag hade så här bokmärken som jag bara plöjde men nu läser jag så bara typ två, tre per. Alltså jag läser inte så mycket bloggar alls längre för att jag kommer väl till någon insikt att att det blir så jävla mycket information och så här, jag vet inte Fick du ångest om du inte handkärts upp på kvällen där om alla de bloggarna? Ja men kanske, jag, jag liksom, framförallt så blir det väl så här att man bara eh, alltså det blir ju oavsett fast för att man tänker så här, jag jämför mig inte och så och så blir det ju någon slags så här jämförande men hon gör så så att det blir så ja, jag, jag har absolut ingenting emot bloggar alls, jag är ju liksom bloggar själv och så men jag, det som var något som hände, det var typ i samband också med det där att jag var och spelade i Uppsala på Nation och, och fick lite panik och eh, typ samma veva så bara orkade jag med bloggvärlden bara Vi har pratat jättemycket om din blogg och vad du skriver och inte skriver. Men vem är du utanför bloggen? Du jobbar på SVT. Vad gör du på SVT? Ja, där är jag producent och programledare nu. Och hur kom du in där liksom? Jag fick ett mejl från Klara Svensson som är min underbara chef. Som jag också är väldigt bra kompis med nu. Hon och jag jobbade tillsammans. Eller jag bloggade på en livsstils-tidning ja, som heter paus jag var typ 18-19 och det är Kvarisönsväll uh, Och då var hon redaktör för Paus Så då så hade jag läst läst min blogg Och jag läste henne Så hon bloggade på tusen apor Med elektronerna mm. och, och, och, och var typ deras praktikant Första praktikant de hade Så hon hade en ganska stor blogg där som jag missat jag läste mycket och tyckte att hon var rolig Och kunde så här, så här, känna igen mig uh, Och det är rätt coolt så här, att vi ändå, så här, Jag flyttade till Stockholm sen Och då så här, träffades vi ut där någon gång Typ Uh, och sen bara fick jag ett mail för, från henne för typ ett år sedan och bara vill du komma på en intervju jag tror det var en som passar dig och så fick jag börja där så där jobbar jag ju som producent och sen blev det så att uh, Happy och Fanny uh, som spelar i en serie som ett Portkod de var programledare först och så men de uh, har ju så mycket annat så skådisk grejer att göra så då fick jag hoppa in som gästprogramledare yes, och sen gick det väldigt bra uh, så då fortsatte jag att vara programledare Eh, och sen Har det varit kul cool, liksom. Sen är det, det är ju liksom för unga Det är ju för 13-18-åringar typ, Så det gäller ju att Jag okay, äldre ser jag också på det Men liksom, tanken är att det ska vara det mm. Men Och det är ju väldigt stor skillnad på 13-åring och 18-åring Så mm. att det gäller så här att vet hur man ska lägga sin nivå. Man kan känna sig ganska mycket så här. Yo kids, jag är på era nivå. Så att man ska göra till sig lite såhär. 13 typ som 18-åriga. <laughs> ja, ja, faktiskt. Men hur är du i den rollen som programledare den? Den ganska ny. Trivs du den? Ja, det gör jag. Men det är så lätt att få prestationsångest och sånt där. Mm -hmm. Jag är så lite obekant med det. För jag brukar alltid kunna tänka så här, Ja, ja, ja, det där är... Alltså som när man bloggar. det gör man bara det för sin egen skull. Eller som en pod pod podcast. Det är som liksom bara för ens egen skull. Men programledar-grejen. Det blir så här att man ska. Jag är ju på SVT. Nu ska jag liksom göra några nöjda där på något mm. sätt. Eh, och då blir det lite större krav. På något sätt. Och det kan jag tycka är så här jobbigt och... Men jag tycker det är väldigt, väldigt kul att programleda. Sen vet jag inte om jag är så här superbra på det än. Men jag har gjort det väldigt kort. Jag är fortfarande helt fascinerad av det här att komma från en, en bondgård i Sundsvall- och komma hit och slå igenom i media i Stockholm. Det är stora kontraster. Hur bestämde du för att flytta fram till Stockholm? Alltså jag vet inte. Alltså det, den här frågan är jag fått förut någon gång. Men jag tycker att det är så jävla svårt. Alltså jag vet verkligen inte. Jag, alltså jag vet inte hur saker händer mig. Det är alldeles att jag har en plan- Mm. Och det kan ju låta så jätteprocerande men jag har verkligen ingen plan. Jag är rädd för en plan också. För Nu vågar jag inte ha en plan eftersom att det har ändå gått ganska bra. Det kommer jag skaffa en plan så blir det inte som jag tänkt mig. Mm. Så att jag Alltså jag är alltid så här, jag har så flyttat till Stockholm det var för att min kille ville plugga på handel så här. E, också där är vi väl olika universita så här, ekonomikillen. Och jag är ju så här och gick i stället i natur. Det var så det liksom i samma skol Och Eh, och han, ville, han har ju alltid haft en plan liksom, och var väl och så jag så här, hängde väl på typ Bara, ja men det här blir kul ja, men det är klart att jag inte kan bo kvar i Svallen det känns inte helt bra. Jag kände väl att det var så här sista året man bodde va? där var det något slags så här, eventan väntan på något annat. Mm. Och så kollade jag upp lite så här vad, vad kan man plugga? Ah, journalistik nej det är lite för dåligt Butik för att komma in på ah, med mediekommunikation ah, men den här linjen verkar bra. Ja, jag vill på den alltså jag är väldigt där: jaha nu blev det så alltså när jag pluggade på den här linjen tre år eller på plugg... alltså under de tre åren det var här, det var aldrig roligt det var liksom jag kände att det här kom inte att nytta av men ja jag gör väl det för man kan inte hoppa av en utbildning alltså förstår att det är väldigt mm. såhär, ja och sen blev det så och så sökte jag lite praktiker och det var roligt typ, och, ja. den, den där liksom personliga draget kan ju vara jävligt farligt men för dig verkar det verkar gått jävligt bra <laughs> Att bara, I man men, glider med typ. Mm, jo men sen tror jag också att, att jag tror jag gjort det. Men samtidigt så har jag, men jag, vet det när jag kollade tillbaka sen jag har pluggat så har jag så här fixat egna praktiker. Jag var väldigt driftig så. Liksom, att mm. allt jag har för min blogg och så här startade en podd. Jag är ju väldigt påhittig på det sättet. Så att, jag tror att jag är ganska... Jag vet inte, jag tror att jag är lätt att finna mig i saker. Men vill gärna prova på nya saker. Typ. Ja, jag vet inte. Det är så jävla svårt att analysera sig själv. men nu så var dubbel... Man är så mycket personlighet. Att man vet ju inte vem man är typ. Men om du tänker nu vad du är i ditt liv och vad du jobbar med och vad du bor och allting. Utifrån är, mina ögon är utifrån mm. är helt fantastiskt. Alltså, vilket drömliv. men vad alltså, gud, det men jag är, helt fast... är så mycket perspektiv. Va? Ja, men det är ju det om du ändå stannar upp och tittar. Man, kanske, man kan ju bli bortskämd ändå i tanken att man har så här fin lägnet att jobba så bra. Men vad, är, vad tycker du att du är i ditt liv just nu? Är du där du liksom vill vara? Eller vad har, du har inte haft någon plan men vad vill du att framtiden ska ge? Jo... Eh... Jag kanske haft en plan ändå. Alltså jag vet ju också när jag var liten att jag ville bli författare. Och så. Och bloggen var väl en del i det. Liksom. Eh, så att jag, jo, men jag är väl det jag vill vara, tror jag. Eh, mm. Sen är det ju liksom... Alltså det är ju svårt att bara... Livet är ju inte... Alltså, man, Tyvärr så ger ju inte sånt här så mycket grundlycka, det är ju fortfarande så här, att ha en fin lägenhet, visst det är ju så här klart att det är ju superprivilegerat och, och liksom, härligt i stunden, och det kan vara jättehärligt så, men det kan ju också vara, alltså som jag vet ju när jag har mått dåligt och som... Mått som sämst Då har ju liksom mitt största problem Varit så här men jag har ju det så bra Vad är det som är jobbigt liksom, mm. Mina problem är väl inte på riktigt Men då efter lite Terapi och sånt så inser man ju att Det är liksom annat som Som spelar roll och liksom Jag vet inte Det är ju Det är svårt att att liksom vara nöjd. Nu sa jag precis att jag är en väldigt nöjd person, men, men jag tror att det kan vara svårt att här, se det man har. Och sen är det, mm. det bra att du kommer hit och säger att jag får vara fullt ägnat och att jag har ett drömliv, för då kan jag uppskatta det lite i stunden så. Men det kan också vara lite ångestfyllt för då inser man ju så här ja, då har jag ju nu är det dags att vara på det här oj oj oj. Nu ska jag vara glad för det här har jag liksom. Och sen kanske det inte alltid är så liksom. Det betyder det så mycket då mm. att jag jobbar på SVT ja det är jättekul och det är så här ett kreativt jobb och ha bloggen och ha folk som säger bekräftar och att man blir älskad men man är ju fortfarande bara sig själv i slutändan mm. så man är ju föds ju idag och jag är ju liksom det låter så jävla deppigt men man är ju liksom har du mycket ångest? ja, i perioder men i tusen kommer väl <laughs> nej men det har jag väl Ja, men det tror jag att alla har. Mm. Eh. Skillnaden är väl kanske att jag pratar mycket om det, tror jag. Eller har gjort det, i alla fall. När det var som så alltså. Men det är ju så här saker som man får ta tag i och, och acceptera. så Jag kanske är liksom en sån person. Jag har ju lite sådana gener, tror jag. Mm. Mycket sådana mörker på min mammas släkt. Och lite depressioner och sånt som man inser att det kanske man inte kommer undan helt. Och sånt, då spelar det ingen roll vad man... Vad man liksom. Jag tror att det spelar, spelar visst roll att man har en fin lägenhet. Och att, framförallt att jag har så här vänner och, och min kille och min familj. och så. Sånt spelar ju jättemycket roll när man mår dåligt ändå. För att då kanske man skulle vara ännu sämre om man inte hade det. Och att man har ett jobb man trivs på. Och så. Men, men det jag vill säga är att det, det, i slut, alltså, det spelar roll. Men det gör ju inte en fullkomligt lycklig ändå. Liksom. Mm. Den här oförelsen är bara P. Vad har hon för... Måla livet mer. Vad är det du vill uppleva och göra, och vad har du för eh... tanke med det närmsta Om du måste. Om du måste svara ja. Det är skitjobbigt kanske. Men Nej, jag men jag funderar ju mycket på barn. En, en del nu. Som en del Så jag skulle vilja skaffa ett barn, tror jag. Mm. Eller så vill jag det för att man ska göra det. Men jag tror att jag skulle vilja det. För speciellt skulle jag vilja skaffa ett barn med killen. Nu vet jag inte. Jag vet inte om vi kommer att samlas resten av livet. Förmodligen inte, för många är ju inte det. Mm. Men jag hoppas väl det om ett annat får vi väl ha någon slags öppet när vi börjar bli lite äldre men jag tänker att att jag skulle vilja skaffa ett barn i alla fall för att han är en så jävla bra person mm. så nästa målfanapi är barn ja barn och skriva en bok, jag började skriva en bok i somras men sen så kom annat till vägen typ ligga i baden baden och dricka sangria <laughs> men jag vill skriva en bok göra någonting så här kreativt så vi pratade lite om inredning innan typ så alltså min kille är ju som skräddare eh, eller har jobbat som det och så här syr mycket och så här har sett mycket jeans och sånt och han det är så jävla mysigt att pyssla och det är liksom började men har jag gjort lite tillsammans med honom och så här och ja men att det skulle vara kul att bara jobba med något superkreativt typ så här scenograf eller något eller, mm. och redigera och sånt klippa tycker jag är jättekul och så här och sitta i photoshop sånt det är liksom, jag saknar lite det nu när man har så mycket jobb och jobbet går ut och liksom mer att skriva och rådda och så här, göra ett program. Det är inte så mycket sitta och klippa, utan mm. det är, jag ser man åt andra vad de ska klippa att man är mer så här Så jag kan sakna som, som jobba med händerna på det sättet det är man ser. Du verkar öppen för framtiden. Mm. Du då. Vad vill du göra? Jag är att fortsätta med podderiet? i ett? Gud fråga. Jag vill inte svara på det. Men han har... Jag får inte fråga dig någonting. Så, gör du för det? Hanna tack så hemskt mycket för att du vill vara med. Det vet kul. Ja men tack själv. Sorry att jag pratat så mycket. Det, det var känns fantastiskt att lyssna på. Det känns lite... Spelar in fortfarande? Ja. ja. Jag, känns, jag måste bara säga också att man känner sig alltid så egocentrisk när jag sitter här och pratar och pratar och pratar. Men jag är också intresserad av dig Jag vill bara säga det till alla som lyssnar på det här Att, att jag är inte med en egocenters person Men ibland kan man bli bara så här. Så här de ställer frågor som man inte fått på länge Och man bara, men gud, så här kanske Det här är som ett terapisamtal mm. Mm. Bra Självigt. Det är så tryggt att kolla in i dina ögon De är så snälla, så kan man bara sitta och bästa <laughs> Ja, vad glad jag blir Tack Ja, varsågod, kul att du fick på mig. Med.